solfons imaginarias divertimento apresenta of mental A de of Mental, música sin fronteiras aquí en Radio Filispín y en Radio Calimera. Son as dúas radios que nos transmiten, as dúas por certo, emisoras libres do noso país. Edición número 47 de Off Mental. E neste programa imos facer algo que nos propuxemos toda vez que rematamos a edición pasada dedicada ao álbum de Patricia Escudero, producido por Luis Delgado sobre a obra de Eric Sati e que non é outra cosa que afondar na vida, obra e milagres eh, artísticos do productor daquela obra sonora e de Luis Delgado A verdade é que o programa vai dar para moito non sabemos se si vamos necesitar varias edicións, probablemente sí, porque a obra é inmensa e fantástica ademais, e ademais heterosenia. Vamos a comenzar esta viase pola obra de Luís Delgado escoitando unha peza dun dos proxectos que máis tempo le van funcionando, donde non solamente está el, o propio Luís Delgado, sino acompañado por outros músicos. Enrique Almendros, Carlos Beceiro, galego, Jaime Muñoz, Cuco Pérez, José Climent e Rafa Martín son la musgaña. La Musgaña coa súa formación do ano 1988 E aquí estaba, por suposto, Luís Delgado Acompañado de Carlos Beceiro Que é un denominador común en todas e cada unha das diferentes formacións Que tivo La Musgaña, galego por certo Cuco Pérez, o seu inseparable acordeón José Climent e Rafa Martín Así un pouco para ter esa fotografía dunha formación orixinal do ano, repetimos, 1988, isto se titulaba El diablo cojuelo e a peza levaba por título Pasacalles de Ciudad Rodrigo Marchamos dous anos antes, 1986 Luis Delgado se atopa con dúas personas coas que traballaría en diversos proxectos En concreto, este se deu chamar Isino Hanna, así escrito con ese SH, Isino Hanna, con H tamén, e o álbum daquel ano se titulaba La Flor de Piedra. Bueno, aquí estaban Manuel Illán, as guitarras, Javier Verge, as percusións, e o propio Luis Delgado, as guitarras. Despois de escutar esta peza que leva por título El Beso Negro, hablamos un boquiño de este proyecto y siojhana <Susurra> 86, o proxecto se chamaba Isinojana, un proxecto intermitente, donde, eh, aquí, en este caso concreto, Manoli Jean, Luis Delgado e Javier Vergia experimentan e improvisan cun resultado interesante para un momento. Isto se editou naqueles anos en el Cometa de Madrid, na serie negra, na serie preta, das portadas a sabedes oscuras ese serie de discos en vinilo, moitos deles non reeditados en disco compacto, que producía o propio Luis Delgado, de fito era produtor executivo de ese selo que xa desapareceu. Discos que no momento eran editados con altísima cualidade no sistema DDM, es dicer, unha edición en vinilo directa do máster. A formación se deu un chamar isinohana e o disco La flor de piedra, que non era senón precisamente a traducción dos ápones de ese nome, Isinojana. Ben, Isinojana, xa como dúo, no ano 1995, Luís Delgado e a Javier Vergia editan un novo traballo, Un mundo sin fronteras, banda sonora da serie televisiva do mesmo nome. Tamén editan, nese mesmo ano, 1995, todos estos años E xa no ano 2003, editado por Nube Negra, editan Shanti, así con SH, que significa en lengua hindú Paz Interior. Un álbum en homenaxe á figura de George Harrison e a súa relación de amizade e de composición con Ravi Shankar. Como sabedes, unha das figuras do mundo da música clásica india máis importantes. Ben, imos deisar aquí esta referencia ao proxecto Isinojana e nos marchamos no tempo... 4 anos antes, 1982, o proxecto Babia agrupa entre outros a Luis Paniagua, Eduardo Paniagua, Jesús Creus e, por suposto, o propio Luis Delgado. Son Babia 1982 do álbum Oriente Occidente, editado originalmente por Gimbarda E depois anos máis tarde, reeditado un disco compacto por Neuma y Caronte Discos Escoitábamos dúas pezas deste álbum, Luciérnaga e Quellaritomene Seguidas ambas Un bueno, aquí estaban Luís Delgado, Luis Paniagua, Eduardo Paniagua, a dicir, unha parte da saga Paniagua, moi importante na música medieval deste estado español, e Jesús Creus, ademais de outros músicos, dando forma a este proxecto para o que hay que remontarse ao ano 1981 para topar o seu xermolo. Esa foi a data na que se comezou a pensar de imprecesamente dentro da carátula do disco, na posibilidade de, de crear unha formación de músicos cusa labor non estivera limitada por ningún molde previo. Abríronse portas e fiestras a moitas culturas, a novos e bellos sons e a un grande número de instrumentos. Logo de varios anos de experiencias individuais en diversas vías musicais, catro músicos de Madrid fixeron realidade o primeiro traballo de Bavia para unha discográfica que se chamaba Gimbarda. O resultado desta unión foi un sonido novo, no que se atopaba Oriente e o Occidente, presente e pasado cara ao futuro. Nese traballo se atoparon os máis diversos instrumentos musicais dos cinco continentes. E, bueno, pois un pouco engadir xa de colleta propia que esta visión de ensamblar perfectamente todos eses sons, esas culturas, esas ideas, eses diversos timbres do oriente e do occidente forman parte precisamente da obra musical que estamos ouvindo de Luis Delgado, o músico, produtor, multiinstrumentista, investigador, compositor e tamén produtor, como sabedes, o que estamos dedicando hoxe Of Mental, o programa de outras músicas de outra forma aquí en Radio Frispin de Ferrol e Radio Carimera de Compostela. Ben este traballo, hai que dicir que máis ben estaba dirixido por Luis Paniagua, da saga dos Paniaguas, xa sabedes da que algún día falaremos pero ose o programa está dedicado por suposto a Luís Delgado deixamos esta produción do ano 1982 babia, repetimos, un disco realmente excelso como puidesche desver <risa> e continuamos a aprofundar na fabulosa obra sonora deste de artista xa de encontros entre Oriente, Occidente diversas culturas pero tamén chea de aristas, de sorpresas e de vanguardas, como foi este proxecto non só de Luís Delgado, sino de outra persona que tamén traballaba como Luís Delgado na cuestión técnica de son, posto que non o dixemos, pero tanto Luís Delgado como Eugenio Muñoz, que é outro individuo que se cola de repente aquí en Of Mental, traballaron xuntos nos estudios famosos estatais da RCA de Madrid, que tantos discos deron a luz. Vamos a escuitar aos productores, polo tanto. Eugenio Muñoz e Luís Delgado transformados neste dúo realmente futurista, rupturista e vanguardista que se deben chamar "mecánica popular". Mecánica Popular, e dicer, Eugenio Muñoz e Luis Delgado, ambos enseñeiros de son da discográfica RCA, e embarcados neste caso nun proxecto que nace no ano 1979. A cuestión ven sendo que eles, como técnicos de son, están astas narices, de traballar, digamos, convencionalmente, e nos ratos libres se unen os dous técnicos de son e eh, comezan a facer as súas cousas, o que realmente lles desgosta, un traballo de laboratorio. Deciden comenzar a gravar unha música baseada nas técnicas de manipulación de cintas e cunha estética dirixida cara a un son que na época se deu a coñecer, lembremos que estamos no ano 1979, coma música industrial aquilo no Estado español e neses anos era totalmente inaudito e contaba con escasísimos precedentes, tendo que acudir a principios de século XX, donde os futuristas rusos, Mayakovsky e os italianos, Marietti, por exemplo, ou Carrá, se diferenciaban dos previsionistas planteando unha actitude máis creativa e extrema nos seus principios. O futurismo baseabase no rexeitamento dos esquemas artísticos precedentes, proponendo a velocidade, o dinamismo e a vida urbana como fonte de inspiración. Tomando todo iso como a referencia estética, estes dous, Eugenio Muñoz e Luis Delgado, comezan a gravar temas destinados ao seu primeiro disco, «¿Qué sucede con el tiempo?» DRO, 1984. Aquel LP produce unha serie de críticas en Inglaterra que os leva a entrar nas listas de, de ventas daquel país e dentro das músicas de vanguarda. Desta maneira, e con ese éxito, casi máis no estranxeiro que na casa, comecen a traballar no seu segundo álbum, BACU, 1922, que sairía a luz no ano 1900 87. Un álbum do que precisamente ob dúas pezas, ou sea que Da Guerrero Tipo e de Toy a Gutenberg. Nelas, como ben podeche des observar, se inspiraban nos sons das imprentas antigas. E o título do álbum, Baku 1922, facía referencia ao histórico concerto de música industrial que se celebrou ese mesmo ano, 1922, na mencionada capital de Azerbaiyán. Nese concerto histórico participaron os cañóns do exército, as ideas dos barcos do porto, as ideas das fábricas e un longo, etc. Bueno, como colofón a obra e gracia, podíamos decir, de mecánica popular, Este invento sorprendente deses dous individuos, técnicos de son, Eugenio Muñoz e a persoa que os estamos dedicando ao programa o multifacético, sin dúbida algunha Luis Delgado, continuou recentemente no ano 2010 coa publicación dun terceiro e sorprendente álbum, Negentropía, que xa escoitamos aquí nalguna pasaxe en off mental. Y así es, como pasan los minutos, estamos a casi los últimos 20 minutos de este especial de OV Mental, Música sin Fronteras, aquí en Radio Frispín de ferrol y Radio Calimera de Compostela, ambas radios libres de Galiza. Adicada esta edición a un inmenso multiinstrumentista, productor, compositor, como ves también técnico de son, Luis Delgado un personaxe que realmente sorprende. Non? Nese traballo manierista da electrónica, ao traballo, como vedes tamén, cos instrumentos da terra, cos instrumentos tradicionais. Que, ao fin e ao cabo, habría aquí unha discusión o respecto de se a música que acabamos de ouvir non desea de ser música da terra, música da terra contemporánea, música tradicional do noso tempo, digamos a música que nos defineos en día non O que queremos decir en qualquer caso é que deses de sons mecánicos contemporáneos que nos representan a sociedade actual a música da terra pouco hai na mentalidade na cabeza de Luís Delgado. Hai moi poucos metros probablemente. E de feito, e de feito, si no ano 1987 editaba ese traballo, Que acabamos de ouvir, no ano seguinte, no 1988 se editaba o primeiro volume da banda sonora original dunha serie que marcou aqueles finais dos anos 80 na televisión española. A serie Alquibla 1988 o volumen número 1 de alquibla banda sonora original composta e interpretada por lo propio luis delgado la serie de televisión española do mesmo nome y escoitábamos una selección de esa pues inmensa banda sonora escoitábamos por orden de entrada a sintonía eh, el museo Despois, el Cairo, díptico urbano. Istanbul, la ciudad palimpesto. El Islam, realidad y leyenda. y finalmente, Gaudí en Cappadocia. Bueno, vamos a tirar daqui do un blog favorito do programa, solsticio de invierno.blogspot.com unhas verbas ao respeto deste traballo. E traducimos. No mundo islámico... Denomínase Alquibla a dirección carameca, a que se deben dirixir os rezos. Desta de maneira, en cada mezquita hai un lugar chamado Mirab que indica a orientación da Alquibla. Para a maioría de nós, porén, Alquibla é o título dun documental guionizado por Juan Goitisolo, dirixido por Rafael Carratalá e musicado polo madrileño Luis Delgado un programa televisivo que pretendía acercar o público español naqueles anos, repetimos, finais dos anos 80, a un mundo tan desconhecido como rico culturalmente, cusa cercanía a nos non evita que cesa de difícil asimilación por moitos motivos, en especial sociais e religiosos. O éxito popular do documentario originou que o selo de radio española, RTVE Música publicar a Banda Sonora en 1988, noso primeiro volume un traballo con un cuidado de seño, coma os que o propio Luis Delgado oferecía atrás, anos atrás, nos traballos da súa discográfica El Cometa de Madrid, unha especie de Wingham Hill a española pola que se movían grandes intérpretes coma Luis Paniagua, Luis Herrero, Luís Añón, Enrique Mateu, Cuco Pérez ou o mesmo Delgado. Na súa aprendizase, Luís Delgado tomou contacto coa música antiga, o rock, o folclore, a electrónica e as músicas do mundo, estivo involucrado en numerosos proxectos musicais como compositor, produtor ou intérprete. E conta cunha colección de máis de un milleiro de instrumentos orixinais, parte dos que expón en Ureña, Valladolid no Museo da Música Colección Luis Delgado e que efectivamente, se ides algún día por esa cidade de Castela, Ureña hai un museo da música na chamada Terra de Campos situado nas estribazóns dos Montes Torozos na provincia de Valladolid, na villa medieval de Ureña Alí está o Museo da Música nun edificio do século XVIII que pertenza a Deputación de Valladolid e que está asistonada personalmente por Joaquín Díaz, pero que tamén forma parte da iniciativa e o traballo de Luís Delgado. Bueno, esto non o digo eu, o suscribo tamén, mas estas últimas verbas estaban tiradas do blogue http.com.br www.pucelae.blogspot.com nona entrada referida precisamente al Museo de la Música de Ureña se si estonado como vedes por Joaquín Díaz e o propio Luis Delgado de efecto, a, a grande cantidade de, de instrumentos que hai nese museo son do propio Luis Delgado forman parte da colección particular de Luis Delgado e que estamos con música tradicional vamos a continuar ese camino E nos vamos a introducir por vez primeira neste especial que continuará a semana que ven, lembrade, xa que xa estamos nos últimos sete minutos deste de programa, nos vamos a introducir na música antigua. Luís Delgado, intérprete e autor madrileño, non o dicemos, naceu en Chamberí, no barrio de Chamberí, traballou en numerosos grupos. Dende 1970 adícase a música antiga, primero co orquesta antiga, Gaspar Sanz logo co grupo Atrium Musicae posteriormente coa ensamble Calamus e eh, tamén traballou co grupo de Eduardo Paniagua e coa ensamble hispano-marroquí de música andalusí Ib Valla de todo iso falaremos no vendero programa de momento vamos a desalvos con esta peza de a formación de música antigua Calamus, donde está o propio Luís Delgado, acompañado dun elenco de músicos certamente importante para entender a música antigua en osto español. A música antigua medieval e, sobre todo, de raíz arábigo-andaluza. Begoña Olavide, Rosa Olavide, Carlos Paniagua e Eduardo Paniagua. É dicir, unha boa parte da saga Paniagua, que non é na. O que vamos a escoitar está recollido nun traballo publicado no ano 1991 vais ao título de Medieval Women's Songs. Con isto nos despedimos na realización técnica, selección musical e comentarios a como vedes por moitos blogs que hai na rede e que son estupendos estivo o pequeno monstruo. Gracias pola vosa atención e a Teo Bindeiro of mental.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 Filis Pim